מזמור מ"ד, למנצח לבני קורח משכיל. אלוהים באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פה אל פעלת בימיהם בימי קדם. אתה ידיך גויים הורשת ותטעם, טרע לאומים ותשלחם. כי לא בחרבם ירשו ארץ.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 ומשנאינו הבישותה. באלוהים הללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלע. אף זנחת בת תכלימנו, ולא תצא בצבאותינו. תשיבנו אחור מניצר, ומשנאינו שע סולמו. תתננו כצאן מאכל, ובגויים זריתנו. תמכור עמך ולא הון, ולא ריבית במחיריהם. תשימנו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותנו. תשימנו משל בגויים, מנוד ראש בלאומים. כל היום כלימתי נגדי,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 למה תשן, אדוני, הקיצה, אל תזנח לנצח? למה פניך תסתיר, תשכח עוניינו ולחצינו? כי שחה לעפר נפשנו, דווקא לארץ בטנינו. קומה עזרת לנו, ופדנו למען חסדך.